Не тільки від думки, а навіть уявивши на мить, що його, Аркадія Річинського, можуть вести закутаного поміж шпалерами злорадно тріумфуючої голоти, відчував запаморочення в голові. Страшно, дуже страшно перерікати на смерть невинну людину, але, Господи Великий, куди страшніше вмирати самому? Коли отак напружено перебирав у пам'яті споміж своїх парафіян, кому б можна пришити зраду найяснішому монархові, Річинському згадалась одна жанрова сценка на вигоні корчми. П'яний Ілько Савицький цілувався стежне тверезими російськими солдатами, запевняючи при всіх і вся, що вони – його рідні брати, бо одна руська мати їх родила – і в нього, і в них пливе та сама руська кров. Еврика. Аркадій не ждав, поки його покличуть, а сам постукав у двері кабінету Оберста. Я пригадав собі ще одного зрадника, гер Оберст. Хто він такий, впливовий? В селі прислухаються до його голосу. І що він таке зробив? Рідке з презирливо-іронічною посмішкою розглядав свої нігті. Він бунтував людей проти монарха, закликав до об'єднання з російським царем. «Гевіс, Гевіс, якщо так, то він великий злочинець. Прошу, сядьте ось тут і напишіть рапорт». Скінчивши писати, Аркадій нишком витер долоню об полу ряси. Спітнів увесь. Фоннерідке простягнув йому руку. «Гратулюю вам! Ви зробили не тільки як патріот, але і як «Айн Гешарн Менш розумна людина. В наш час монарх потребує розумних людей. Ви вільні!» Аркадій вклонився так низько, наче збирався поцілувати простягнену руку. Опинившись за огорожею будинку з камерою смерті, Аркадій оглянувся, немов хотів переконатись, чи не має за ним погоні. Відійшов ще кількадесят кроків, а потім зупинився, зняв капелюха і глибоко зітхнув. Він дякував Богові сонцю і землі за збереження життя. По-новому глянув на толоку, всіяну рожеву білими гусячими квітками та крутовими купинами на чашу неба обведено по берегах вузькими смужками білих ниткуватих хмарин, на гребінь лісу, що чітко відділявся на блідому небі, на хатини, приліплені до горбка, які в перспективі здавались особливо мальовничими, на розкішний голубовато-сизий клубок перекоти поля біля його ніг і ще раз впевнився в тому, що це не сон, а дійсність. Він живе! Він живе. Ось сьогодні, завтра, післязавтра, і багато, до безконечності багато днів, він буде милуватись сонцем, силуетами дерев, запахом повітря, відгуком власних твердих кроків по землі. Задивившись на круту доріжку, що велася поміж хатами, затканими садками Аркадій стрепенувся і обернув голову в протилежний бік, на оголені стерні. «Десь при тій доріжці хата того річинському стало моторошно. Чоловік, можливо, наспівуючи, клепає косу, чи майструє сани на зиму, чи, може, голубить дитину, не знаючи, не перечуваючи того, що він приречений на смерть». В Аркадієві несміливо заговорила совість але він тут же вдарив по ній логікою аргументу, і вона, пхикнувши як дитина, на яку прикрикнули, замовкла. В чому ж справа? Адже питання стояло руба. Або я, або Ілько, чи інший там, Грицько, чи Гаврило. Я ж не цілувався прилюдно з російськими солдатами, а він цілувався. То чому я, а не він? Зрештою, яка може взагалі бути паралель між моїм і його життям? Життя – це перш за все ласка природи, неоціненний дарунок Всевишнього. А хіба він чи будь-хто з йому подібних уміють обходитись з таким скарбом, як життя? Життя для того – це низка тяжких, грубих, тупих обов'язків. Для мене ж азартна гра. Перецікаві кінські скачки, нарешті бокал старого вина, яким я насолоджуюсь ковток за ковтком, не витираючи губів, щоб не губити аромату. А крім всього іншого, я створений для життя, а не для смерті. Кожна людина приходить на світ своєю долею. Мені суджене життя. І як же я можу йти проти вироку долі? Не хотів бути в селі в той час, як прийдуть за тим. Не хотів мати абсолютно нічого спільного з цією справою. Завжди, як треба буде, зможе довести, що в той час навіть не був у селі. Перейшов дорогу і завернув у поле. Голі загони рябіли щетиною стерні, тільки де-неде видніли скособочені від вітру полукипки». Війна і тут дала себе знати. Збіжжя зжати на оспіх нерівно, то високо, то попри самий корінь. Через воєнні дії пастухи не виганяли худобу в поле. Павутиця, молочинь, осот, пирі, що їх не випасала худоба, розростались одне поперед одного. Скільки паші, скільки літрів молока пропадає дарма! — подумав по-хазяйськи. Над лісом, що майорів півколу, небо здавалося бліднішим. Ліс починав з проквола втрачати свою одностайну зелень. Жовтаво-червоні відтінки на верхів'ї дерев, що були ніби рефлексами сонця над заходом, свідчили про прив'ядання в природі. Аркадій Річинський вийшов з лану і подався стежиною попіж картоплями. Межа, хоч і широка, і утоптана посередині, з боків так заросла травою і бур'яном. І тут війна була причиною, що Аркадій весь час спотикався. Липник і падиволос чіплялись до його ряси і заважали ході. І Він підняв рясу. Падиволос почав колоти йому литки. Тоді він знову опустив рясу, не зважаючи вже ні на що. Думка, від якої тікав у поле, і тут присікалась до нього. Надав їй голосу, а потім сперечався, як з живою людиною. Яке ж може бути вагання, коли немає вибору? Адже справа стояла ясно – або він, або я. Про що може бути мова, коли «терціум нон датор» третьої можливості немає – або він, або я? Сонце вже зайшло за обрій, коли Річинський, запорушений, обліплений липником і будяками, червоний повернувся в село. Дружина, углядівши його через вікно, вибігла назустріч з дитиною на руках. «Що сталося?» – спитав, вдавшись здивованого, «Чого ти така схвильована?» Ілька Савицького забрали. «Хто забрав?» «Як забрали?» – випитував, обіймаючи її та пригортаючи до себе. Рух цей знову збудив у ньому гостре відчуття свідомості життя. «Солдати забрали? Кажуть, що щось недобре, аби не повісили, не дай Боже!» Жінка прибігала двічі сюди, «А тебе й нема може, підеш, дізнаєшся, поговориш з оберстом. Чого вони хочуть від того Ілька? Я не знаю, про кого ти говориш. Та ж про Ілька Савицького, того, що Криницю копав у нас, сина старого Федора. Ага, знаю, знаю. Але ж, дитино, це справа політична, а наша церква стоїть осторонь всякої політики. У кожній іншій справі, ти ж знаєш, я завжди готовий обстати за своїми парафіянами, але в цьому випадку не можу, бо це означало б піти проти церкви все в господніх руках. Матимемо надію, що він буде милостивий і для бідного Ілька. Не встиг отець Аркадій умитись, як з села прийшла делегація. Річинський вислухав її з виразом глибокого смутку на лиці і відповів їм те саме, що й Олені. Жінку Савицького не допустили до нього, і вона зомліла перед Ганком. Повечерівши, правда, без особливого апетиту, отець Аркадій знову забрався в кабінет. Хоч перемагала втома, взявся за книги. У писаннях святих отців церкви шукав філософського витлумачення п'ятої заповіді Божої. Гортав сторінку за сторінкою, папір від старості втратив еластичність і чіплявсь до пальців, як вата. Аж нарешті знайшов те, чого шукав. Не вбивай для грабунку, не вбивай з ревнощів, не вбивай із зависті, не вбивай з надмірного чистолюбства. Але коли на тебе підніметься ніж у руці твого ворога, то відверни направлену на тебе руку і поверни ніж у груди того, хто намірився встромити його у твоє серце. Бо ж один Господь дав життя, і один Він має право забирати його в тебе. А хіба на нього, раба Божого, не намірявся ворог з ножем, щоб відібрати життя, дане йому з ласки Всевишнього? А як сказано у Святому Євангелії від Матфія? «Царство Небесне терпить насильство», і насильники здобувають його. Хіба це не моральна підпора для нього, Аркадія? Про Ілька Аркадій намагається не думати. Все ж таки, скільки в нього дітей, двоє чи троє? Нещасний у цьому випадку, тільки знаряддя в руках вищої сили. В ту ніч отець Аркадій вір, що свята католицька церква по волі Господа Бога Давала йому доказ своєї материнської опіки. Привела його край безодні, щоб заглянув у запаморочливу глибінь і відвела у безпечне місце. Щезли десь рідке і камера смерті. Тільки хлист звивав перед очима Аркадія, як гадина, полискуючи зловіщим зеленим світлом. Потім хлист перевтілився в довгу, тонку рибу. Прокинувся Аркадій від того, що ліва рука затерпла і боліла, начеб хто її голками колов. В кімнаті вже сіріло, поглянув на годинник, доходило до третьої. На шпинках, щоб не розбудити служниці, яка спала у кухні, Аркадій вийшов у ванькирчик, що служив за ванну, обмився холодною водою, прополоскав рота, перехрестився і очищений, наче наново охрещений. Ліг на тапчан поруч ліжка, на якому спала Олена. Проте заснути відразу не міг. Очищення від гріха бриніло в ньому кількома голосами і не давало спати. Догми філософствував. Що таке догми? Коли позбавити їх еластичності пристосування, то вони стануть нестерпними кайданами. Заслуга католицької церкви саме в тому, що вона дає догман філософське тлумачення, знімаючи з них тим самим статичність і підкоряючи практичним вимогам життя. Лежачи горілиць, Аркадій уявляв собі вчення католицької церкви графічно, як трикутник, що основою спирається об землю, а гострим вістрям – у небо. Щось схоже на костьол в готичному стилі. Це навело його на іншу думку. Готика, а не куполи Візантії. Рим, а не Москва. Рим. Рома етерна. Хвала тобі, хвала. Ісусе Христе, Сине Божий. Газда, газда, не прийшов до хати ночувати. А де ж він? Де чоловік жінці? Де тато дітям? Чи забарився в дорозі? Чи, може, до млина поїхав на цілу ніч? А може, коней вигнав на ніч? Може, в корчмі п'є? Чи в любаски ночує? Чи, може, при постелі конаючого тата чи брата улюбленого? Гей, люди добрі! Що сталося, що Газда не прийшов на ніч додому? Як тільки взяли Ілька, навіщо то було руки в'язати? Хіба не пішов би й так? Хіба опирався б, хіба пробував би втікати, хіба не знав, що куля скоріше від людських ніг? Вона в ту хвилину полетіла до панаця. Не вимагала нічого більше, тільки щоб священик по-німецькому пояснив панам, що її чоловік ні в чому не винний. Огризався, сама знає, огризався, що набридли йому в житті форшпани. А кому вони не набридли? і хто не огризався, але не крав, не купував крадених речей у солдатів. Від погрожував людям у неділю біля церкви, щоб повідносили крадені речі у поміщицький будинок, бо буде зле. А вони з Ільком і не думали відносити, бо не брали нічого. На очі, на діти присягне вона не раз, а десять, що крім кількох околотів, не взяли вони нічого з панського будинку, ні злану. І Іх верів не закопував Ілько. Це вона, напевне, знає. Чому мав би закопувати? Хлопчак він чи що? Газда ж бо, слава Богу. Тато дітям, а не фирцик якийсь там. За першим, за другим разом не застала вона священика. Таке нещастя скоїлось в селі, а його носить кудись, прости господи, безвістями. За третім разом Піп наказав своїм церковним браттям, щоб не допускали її до нього, бо він не вмішується в політику. «Що за політика? Яка політика? Христе, Сине Божий!» «Та де ж її Ілько визнається на тій політиці, бо дай вона згоріла? Де ж у нього голова? Де ж у нього час до політики?» Господи Боже, і нема кому розтовкти отим панам, що її чоловік – простий мужик, який ледве підписатись уміє, і жодна політика не чіпляється до його голови. Може, його взяли за кого іншого? То хай перевірять добре. Хай поспитають у людей. Як треба, вона може метрики принести. Хай почитають, а тоді переконаються, що її Ілько простий, ну, зовсім простий мужик». Коли б отак хотів хтось пояснити панам по-їхньому, то Ілька випустили б зовсім, напевно. В селі ніхто не знає по-німецькому, крім одного отця духовного. «Пустіть мене до отця!» «Як не вийде до мене? Чому не вийде?» «Там чоловік лежить десь зв'язаний лицем до землі, а він не вийде до мене!» «Ану-ка, уступіться! Попробую, чи не вийде!» «Ти, мой, там не дуже з руками, бо як Ілько прийде, то...» Чи вдар її хто по голові, чи таки так зумліла, не пам'ятає вже. Знає, що опритомніла на приспі під своєю хатою. Лише відчула, що може триматись на ногах. Не дивилась, що ніч надходить. Побігла до поміщицької садиби, до старшого. Крізь діру у плоті дісталась у парк. Звідтіль перед ганок будинку. Тут її побачили. Спочатку прийняли за якусь пусту, що сама прибігла до солдатів. Але, як придивились, що перед ними немолода, заплакана жінка, відступились від неї. Тільки Вартовий усе питав одне й те саме. «Куди?» «Куди, куди, куди?» «До найстаршого з панів офіцерів, ось куди їй треба». «Ти, жінко, п'яна чи з глузду з'їхала?» Не п'яна, краплі в роті немала, і розум, слава Богу, ще добрий в неї. Але газду забрали в неї, і треба, щоб найстарший дав наказ пустити його додому. Якщо забрали чоловіка, то видно, був такий наказ пана Оберста. А наказ є наказ. Як ти цього не розумієш, жінко? Наказ є наказ, каже ще раз солдат, і тобі нічого тут більше шукати. «Як-то нічого їй тут шукати? А вона що, за чужим прийшла? Газдо віддайте їй, і вона піде собі!» «Іди, жінко, доки є добрий, а то побачить Цухсфюгер мене з тобою, і подумає, бо зна що, а я бачиш сама на варті!» «А що їй до тої варти? Горе, біда, пригнали її сюди!» Треба пояснити найстаршому, що сталася помилка. Солдати забрали її чоловіка за політику, а він, присяй бо, ніц, а ніць з цією політикою немає. Іди, жінко, додому, до дітей, якщо їх маєш, а до панів офіцерів тебе ніхто не допустить, бо пани офіцери в карти грають. В карти грають? А що ж то карти? Служба Божа, що їх ти можна перервати? То чоловікові десь там кайдани руки муляють, а вони собі в карти грають? Стогни, Ільку, не бійся нічого, стогни в голос, може, відхочеться їм у карти грати? Мабуть, кричала, коли б чули її голос аж у покоях. З будинку вийшов якийсь військовий, може, навіть офіцер, але не з тих, не з найстарших. Що тут за галас? І зараз щось пошварготів по-німецьки до вартового. Тоді до неї. «Хто вас сюди допустив? Якого чоловіка?» «Ага, так от. Забирайтеся звідсіль. Тут штаб. Сюди стороннім не можна. Зрозуміло? Вранці скажете, чого вам потрібно». «Та мені, паночку, нічого не потрібно. Я лише хочу, щоб мені газ до дохати пустили. Я хочу сказати за нього». «Не треба». Ваш Газда сам скаже за себе. «Та як же він розмовиться з панами, коли він по-німецьки не знає?» «А ви знаєте по-німецьки?» «Та я не знаю, але, Богу дякувати, натрапила на вас та хочу просити, щоб ви, бодай, переказали найстаршому офіцерів, що мій чоловік...» «Ви чули, що я вам сказав? Ваш чоловік сам за себе скаже». Та як же ж, падоньку ти мій, він скаже, та ж він мови не знає. Я тлумачитиму панові оберсту, зрозуміла? Зрозуміла, паночку, зрозуміла, а як же ж? Дай вам, Боже, паночку, аби сте здорові та цілі. Вона падає йому до ніг, але він не хоче аж такої подяки від неї і наказує вартовому підвести її. Здорові та цілі? Повернулись до своїх діток і жінки, аби сте. Досить, досить. Ідіть додому, а то ще натрапите на кого. Іду, паночку, іду, тільки прошу ласки панської не забути сказати, що то простий мужик, що він на політиці ніц, а ніц не розуміється. І хай гаречні пани не тримають його до ранку, і як закінчать карти. «Іди, жінко, доки мені не урвав терпець. І знову щось по-німецьки кричить до вартового. «Іде дорогою, і аж сама собі не вірить, яким впевненим став її крок!» Заспокоїлась трохи. Те найстрашніше, що Ілько не зможе довести панам свою невинність, відлетіло від неї. Тепер, коли той добрий пан «Господонько, дай йому зросита з води! Взявся заступитись за її чоловіка! Нічого їй тремтіти за Ілька! Найважливіше, щоб пани розуміли, що Ілько говоритиме! Він же не дитина, скаже! Політикою не займався, гверів не закопував, панські маєтки не розносив! Жінка в мене і двоє дітей! Чого па нам треба від мене? А завтра вона й не будитиме його!» Хай собі спить хоч до полудня. Ще й горілки йому поставить, як прокинеться. Сама не лягала спати. Поправила тільки подошки дітям, вдягла на себе кожушину і вийшла на призбу чекати чоловіка. Воно навіть якось неладно було б, щоб він застав її в постелі. Міг би по праву сказати, то я там у кайданах мучився, а ти собі тут висипляєшся? проте не помітила, як задрімала. Коли прокинулась, сонце вже викотилось на небо. Сонце сходить. Люди до роботи будяться, худоба не покоїться стайні. А де ж газда? Де ж моє сонце? Вибігла за ворота, бо причулися їй чиїсь кроки за парканом. Це сусід, мабуть, вибрався у місто. Хотіла гукнути йому навздогін. Щоб передав Ількові, якщо зустріне, аби поспішав додому. Десь заскрипів журавель, а її стиснуло за серце. Боженьку, та ж йому там, певно, ніхто й ложки води не подав. І так його бідолаху спрага замучила, що не може витримати, Аби з власної краниці напитись води. Собака голосно позіхнув і насторожено повернув голову в бік вулиці. Він чує, що Газда йде. Ніхто не чує, а він вже чує. Зараз, Білику, прийде Газда, а як же, прийде? А ти, абись, не вив з радощів, бо ще дітей побудеш і дістанеш прутом від Газдині. А Гембіль цілу ніч був під повіткою. От тобі на. Роса впала на нього, ще заржавіє. Витирає за паскою інструмент і раптом бачить, як до її воріт біжать люди. Ніби Сажа посипалась перед очима. Люди добрі, рятуйте, хто в Бога вірує. Мені чоловіка закатували. Вбігла з криком в хату, почала термосити дітей. Ой, Дмитрику, Оленко, вставайте, бо нашого татка нема. Розчинила вікно і заголосила на ціле подвір'я. Газ домі!" «Приятелю, мій дорогий, таточку наш рідний, на кого ти нас залишив?» Звідки за одну хвилину набралась повна хата і подвір'я людей. Жінки голосили в голос разом з нею, діти пищали, а вона билась головою об одвірок, повторюючи без віддиху. «За що? За що?» Гасти заговорили поміж собою. «Виведіть її!» Хай подивиться востаннє на нього. Може, дітям щось перекаже. Встала. З нелюдською силою відкинула тих, що збиралися її вести. Рвонулись у ворота. Побігла трохи, потім впала. Стала навколішки і почала повсти. А потім вже не повзла, а котилася в чорну яму. На неї сипалась земля, і тому їй ставало щораз важче, щораз важче, аж забракло в грудях, і все увірвалося. Фон рідко розпорядився, щоб страта Фаретера через повішення відбулася прилюдно. Десятники дістали наказ зігнати на толоку, де за ніч встигла вже вирости шибениця всіх мешканців села. Аркадій Річинський в відвіз Олену з дитиною, об'їжджаючи толоку з Шибаницею в сусіднє село до свого приятеля Метелиці. Домовились, що вона пробуде там тиждень, а тоді дружина Метелиці гостюватиме у Річинських. Аркадій умовив Олену, що їй після родів треба трохи опам'ятатись, а вдома при її хатніх обов'язках це неможливо. Коли Річинський повернувся додому, на нього вже чекав посланець від Рідке. Він сповістив Гера Пфарера, що той мусить бути присутнім при страті. Така воля Гера Оберста. Річинський зрозумів ситуацію. «Прошу передати від мене Геру Оберсту, що коли б навіть не було цього наказу, то я й так був би присутнім, з обов'язку». Нещасний належить до моєї парафії, і мій обов'язок, як душпастеря, підготувати його в останню дорогу. Офіцерик, відкозирявши, пішов. А отець Аркадій призадумався, як краще підкріпити нерви для зустрічі з смертником. Помолитись, чи випити натуральної кави. Вирішив, що останнє більш надійне. Коли, зодягнений в траурні ризи, з найсвятішими дарами в руках продирався крізь натовп, радий був, що роль його дозволяє не дивитись на людей. Вдавав, що молиться, повторюючи до безглуздя два перших речення отче нашого. Нарешті солдати привели засудженого, Аркадій гадав, що в народі здійметься гамір, але юрба скам'яніла, тільки звідки зірвався вітер – і серед цієї напруженої тиші було чути, як лопотять рукави його ряси. Аркадій не міг втриматись, щоб не на Савицького. Із скуйовдженою головою, весь вивалений у пилюці, той робив крок тільки тоді, коли діставав штовханця в плечі. Обличчя в нього стало якесь коричнево-землисте, очі підпухли так, що втратили симетрію, і саме ця деталь до неможливості спотворила його вигляд. Військовий в офіцерському плащі без відзнак став на підвищення і голосно відчеканив присуд військового трибуналу, згідно з яким Іллю Савицького за зраду його маєстату від сісарю і королю засуджується на смерть через повішення.